За руську землю, за руську землю. Промайнув останній ряд головної сотні. Черга за галичанами, і вони скоро рушать. Коні копитами рвуть землю. Іванко в першому ряду. До нього підбігає Якун, нашвидку розвертаючи щось замотане в біле полотно. Це тобі меч від ковачів новгородських дарунок. Намагається він перекричати прощальну бурю вигуків. Якун подає Іванкові меч. Той швидко бере нахиляється і цілує якуна. Треба поспішати, бо через мить сотня має рушати. Якун, відбігаючи, кричить Би ворогі супостатів. Іванко радісно посміхається, припискує меч до грудей. Микола махнув рукою, і сотня зривається навздогін головній. До вершників підбіг, спотикаючись, Андріян. «Кого тобі?» – питає Микула. «Кирила!» «Он він, у кінці!» Андріан підбігає до Кирила і рукою показує, щоб той нахилився. Важко дихаючи, Андріан шепче. «Вороги, ти вгадав, вночі потайки свейські купці виїхали з Новгорода. Двоє їх, і той товстий, злякався, що його впізнали. Я піду до посадника. Щасти тобі!» Він тисне руку Кирилові. «Шукай!» І я його шукатиму, швидко відповідає Кирило. Андріан відстає, бо не може збігти з кіньми. Вже пройшла сотня. Андріан стоїть і тремтячою старечою рукою махає Кирилові. Іноді витре пальцем щоку, проведе по очах. Полюбився йому цей галичанин. Одна за другою промайнули сотні. Вже й пішці рушили, не схотіли вони їхати на візках а кілька поприщ зажадали пройти своїми ногами по рідній новгородській землі. Вони йдуть у притул сотні до сотні, не так, як кінні дружини. ідуть засереджені, ряд зарядом, рядом, над головами колишиться ліс скопій, то там, то там цокається щит об щит. «Мамо, мамо!» – кукає Маля. «Глянь, і бородаті йдуть, і нема бороди того». Дивуть, синку, усі йдуть, заспокоює його мати, щоб не заважав дивитися. Ні на мит не вщухає гомін, безперервно кричать новгородці, прощаючись із своїми братами. Певно, на пішцю припало більше гарячих прощальних слів, ніж на долю дружинників. «Слава! Слава!» – котиться вздовж дороги. «Щасти вам! Щасти!» «Ідуть воїни землі Руської!» А навколо людський вир. За останньою сотнею ринули всі суцільною хвилою, і ще деякий час, не відриваючись від пішців, пливла кликочича людська ріка, а потім почала заспокоюватися. Відставали один по одному, лишалися обід шляху, а найближчі рідні – Матері, сестри, жінки, діти все йшли, йшли поряд, супроводжували аж до згір'я. Розділ четвертий. Новгородці пішли на південь. Мстислав вів своє військо не поспішаючи. Він казав Дмитрію, «Збираєшся їхати, то думай перед усім, щоб доїхати». От ти бачиш, ми не поспішаємо. А я думаю, що так швидше доїдемо. Коней годувати треба і людям відпочивати. А приїдемо до Галича, там уже ніколи відпочивати, там діло робити. От ти міркуй, чи поспішаю я, чи ні. Дніпро перейшли вище Києва, біля річки Тетерів. Залишивши тут військо на тривалий відпочинок, Мстислав Удалий заїхав у Київ до князя Мстислава Романовича Смоленського. Через гінців вони вже домовилися між собою. Приятель Удалого Мстислав Романович зрадів цьому походові. Тепер уже ніхто не загрожуватиме йому з Галича, якщо там сяде Мстислав, і відразу погодився помогти. Дав дві сотні своїх дружинників, послав ті унів, щоб було хліба вдосталь для харчування новгородців, щоб не шкодувало сіна для коней. Відпочивши, Мстиславове військо повернуло на захід, до Заславля. Заславля на Кременець, а звідти на південь. Зима була не люта, і Мстиславова дружина без пригод рухалася на Галич. У Таребовлі зупинилися. Мстислав вирішив довідатися, що робиться в Галичі, і сказав Дмитріїві, «Ти...» Ближче під'їжджай, розвідай, а ми за тобою. З Кременця Дмитрій послав нових гімців до Данила з радісними вістями. Сповіщав, що вже близько до Галича, натякнув ще час і Волинські дружини сюди рухати, а від Мстислава повезли гімці грамоту. Збирайся, Даниле, стрінемося біля Галича. Окремо передав Дмитрій привіт Світозарі. Скажи їй, Напучував він гінця, щоб не плакала, не побувалася, живі всі здорові, а оце їй до рук віддай, нікому не показуй. Гонець обережно сховав за пазуху грамоту для світозари. Дмитрій написав, щоб оповіла Данилові, їде з Мстиславом його донька Анна. Ще ліпше, ніж про неї співає Митуса, немає в нас таких дівчат, повідомляв Дмитрій. Тільки не з цього починай, а ненароком нагадай про князівну, щоб не подумав, що я у свати набиваюсь. В Теребовлі Тіун розказував, що угорський воєвода Бенедикт, прочувши про Мстислава, зібрав вою з волостей і покликав їх у Галич. Та теребовлянські смерди розбіглися по дорозі, поховалися в лісах і повернули додому. Ще казав Тіон, що люди в Галичі чекають Мстислава. Дмитрій виїхав з Тарибовлі надвечір з п'ятьма дружинниками.